Trykket afspil på podcasten, det er Tom Magasin. Det hele er bare for sjov. Velkommen til, Bertil. Nå, jeg kan se, du har ringet ind og beklaget dig over mavepigen. Ja, altså, jeg tror, jeg har haft noget forstoppelse. Okay. Og hvor, længe tid er det, hvor lang tid er det, siden du sidst har ja, besøgt? Jamen, hver dag er det, det er vel, Jamen, tre-fire dage efterhånden, jeg tror. Tre-fire dage, okay. Ja. Og har du taget noget medicin? Har du spist svisker eller et eller andet? Ja, altså, jeg har prøvet det hele. Jeg har jeg har faktisk også stukket en finger lidt op og rodet rundt. <laughs> ja, okay. Det hjælper ikke så meget, men det kan jo være meget ja. hyggeligt. Øhm, ja, okay. Jeg må lige prøve at se. Jeg tænker, vi må hellere prøve at få dig hjulpet lidt, øh, hvis du har prøvet det her. alle mm. de der husmor-råd. Ja. Øhm, du kan jo ikke gå rundt af halsen Nej. Altså, det synes jeg, det lyder rigtig godt, hvis det ja. men, men hvad kan man gøre, som jeg ikke allerede har gjort? Øhm, du kan lige prøve at komme herop. Prøv lige at komme herop. Kom herop på sygelejde, og så bare lige, øh, lige prøve at lægge dig en gang herop. Okay. Og så lige, lige lynde trøjen op. Okay, hvorfor det? Jeg skal lige mærke din mave, og så skal jeg lige massere lidt på din mave. Så Ja. Jeg kan godt mærke, den er hård. Den lille mausi. Hvad? Nu masserer jeg lige i urets retning. lige så stille. Og så skal vi lige have fat i benene. Hvad laver du? Jeg cykler med dem. Jeg cykler med benene. Det kan nemlig lige få maven på glæde, når man lige cykler med benene. Sådan, ja. Så mangler vi bare lige en sidste ting. To sekunder. Hvad, hvad, hvad skal vi med karpadret? Det skal du op i. Nej, altså... Du skal, skal ikke være nervøs. Jeg skal nok bære dig. Du skal bare simpelthen ligge og flyde rundt som sådan en stor baby. Og bare rolig. jeg skal nok holde dig på dem. Nej, det, det har jeg ikke lige lyst til. Nok. Vil du gerne på toilettet? Jo. Så tager trøjen af og lad mig bære dig op i badet. Jeg skal nok holde på dem. Altså, jeg vil gerne selv gå ned i badet. Jeg bærer dig op. Det er bedst for morske. Nej, jeg synes det er mærkeligt, at du kom nu. hold ikke så meget diskussion. Du vil gerne betyde lettet. A-måltidet op i karret. Kom. Nu tager lige. Nu tager. hjælper jeg lige a Nu tager vi trøjen af. Så tager vi bukserne af. Bam. Sådan der. Og så skal vi have sokkerne af og lige under bukserne. der. Og så skal jeg bare lige have fat under her. Under skal Sådan der. Nu skal lige sætte mig jeg Jeg holder på Ja, lige jeg har da. Bare rolig, Jeg skal, skal nok lige... lade være med at slippe numsen. Du skal lige sætte. Det er mega mærkeligt slap det her. nu af. Nu sænker jeg dig lige, lige, lige så stille ned i Det er virkelig mærkeligt, du bærer mig. Nu sænker jeg dig lige så stille ned vandet. Jeg skal nok holde dig på bare Slap af. Lad mig lige være. Slip mig lige. Ah, Var det ikke meget rart at komme ud af det? Uh, altså... Hvad? Ah, jo. Lige blive holdt på numsen. Nej, ja, men det, det er virkelig mærkeligt at, at ligge helt nøgen i din farve. Ja. Men ved du hvad? Så kan du lige få lidt vand op på mausen, ikke også få lige lidt vand på Ja, altså, jeg vil gerne op igen, tror jeg, for det er simpelthen formært. Ja, uh, uh, uh. yeah, flot, flot. Så kom der glæde i det. Så kom du af med pølserne. Åh, oh, det var sgu meget rart. Men altså, nu er det jo, der er jo lort over alt i vandet nu. Ja, ja nu skal du bare se. Åh, oh, løft det der lige op igen, så kommer du lige herover. Kommer du lige herover, så finder jeg lige en ny blæ til dig, ikke også? Hva? Nej, jeg skal ikke have blæ på. Jo, rolig, rolig. Nu får du lige en tør numse, så får du lige en blæ på. Og så er det en god dag lige. Okay, er, du ikke, er du ikke lige godt sød eller vær? Altså, jeg, jeg, jeg gider ikke... Jeg kan... det... oh, okay, ja. Og det, det, er faktisk meget, altså, det er jo meget fedt med sådan blev faktisk. Ja. Har du, har du en sut også, måske? Øh, nej, jeg har ikke lige en sut, okay. men øh, du må gerne tage mine padder i munden, indtil du falder i søvn. Ja, det vil jeg gerne. Hej, og velkommen til Folk og Fæ, hvor jeg, Anders Rundbold, snakker med nogle af alle de her særlige typer, du ikke lige render ind i til hverdag. I dag har jeg besøg af Danmarks største optimist, Mimi Petra. Hej, Mimi. Hej, hey, hey, hey, hey. Hvad så, Anders? Hey, yeah, yeah, man. Det bliver fedt, det her, man. Yeah. Woo! Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Mimi, du er åbenbart Danmarks største optimist. Yeah, Hvordan er du blevet det? Jamen, man skal bare tro på det, ikke? Man skal bare øh, tage sin hjerne, og så skal man bare tro på det. Det skal nok gå det hele. Det løser sig. Woohoo! Prøv at høre, det handler om at kigge ned på et glas og sige, wow, mand, der er mig meget ned i det glas, mand. Ja! Yeah! Wow! Yes! Okay. Men vil det, sige, at... vil det så sige, at du altid ser lyst på tingene? 10! 1000% procent, min mester. Jeg kan slet ikke tænke negativt. Jeg kan ikke finde en negativ junkie det i mig. Der findes ikke negativitet i i mig. Weeha! Yeah! Det skal nok gå, man. Yeah. Så når du kigger på verden, mm. så er du... Vil det være færdigt at sige, du er fuld af håb for fremtiden? Ja, det kan du fandme tro. Fremtiden, fortiden, nutiden, dertiden. Altså altid, og selvfølgelig, mand. Jeg kan slet ikke... Hvad skulle gå galt, altså? Jeg kigger altid ud og tænker, der kan ikke gå noget galt her. Der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, vel? Woohoo! Yeah! Hvad med hungersnød? Hungersnød! Hold kæft, mand! Det er jo bare et mindset! Prøv at det er jo det, jeg faktisk ikke forstår. Alt kan jo spises, hvis man er sulten nok, ikke? Glasset er altid fyldt med et eller andet. Måske det er vand, måske er det nudler. jeg ved det ikke. Men hvis du er for eksempel var skidt sulten, så kan jeg jo bare lige... Øh, så kan jeg bare kigge i lokalet og tænke, mulighederne, mulighederne, alle mulighederne er der. Jeg kan spise dine papirer, for eksempel. Jeg kan bare spise dine papirer. Det tror jeg ikke, du. Jo, jo, jo! Mm, mm. Det går ikke ikke ankeligere, Med papir er jo lavet af Nej, det er lavet af træ. Nej, det er lavet af kage, man tror nok på det. Nej. Ah, du er så negativ, mand. Alt kan lykkes! Woo! Men det kan det jo ikke. Det kan det jo! Okay, okay. Min telefon er lige lød tør for strøm, og jeg har glemt min oplader. Hvordan løser jeg det? Jamen, det, den er nem nok. Så giv mig telefonen. Så kommer man bare herover, og så Vel? tager man lige en, en gaffe. Nej, nej, nej. Og så stikker det... man bare helt ind i stikkontakt, mens man holder godt fast i telefonen sådan her. Så, så er den en opladet. Værsgo. Den er fuldstændig ødelagt. Den er, altså, den er helt død, og den er smeltet i bunden. Ja, men altså, prøv at høre. Altså, om telefonen er fuld opladet, eller om den er helt død, det er jo et spørgsmål om indstilling. Det er det da ikke! Det er det da! Wow! Yeah, yeah! Au! Wow, wow, wow! Kassa! Yeah! Yeah! Mm, du lytter til det tomme magasin. Hej, og velkommen til Leg med Lærer. I dag der skal vi lave en dejlig vase, og lad os bare komme i gang. Først og fremmest, så skal man jo bruge en god drejebænk. Ja. Og så skal man bruge noget dejligt, vådt læger. Og det kommer her. <tryk> <tryk> ah, sådan. Ah. Ja, så er der masser af dejlige våde ler Og så skal vi jo sådan set bare dreje en vase. Så det gør jeg lige. Velkommen magasin. Hej og velkommen til Sørens surdej. Mit navn er Søren, og jeg har lige lavet min egen første surdej. Den står på mit bord og bobler lystigt, og i dag der skal jeg prøve at bage med den for første gang. Surdej, den er stået i det her glas. I en øh, uges tid, og øh, der er dejligt meget liv i den, kan jeg se. Øh, men inden man bruger en surdeg, så kan man jo altid lige vælge at lufte til den, for lige at sikre sig, at den faktisk er frisk og sur. Så kan man lige tage låget af her en gang. Øh, øh. Fy for satan! Hvad helvede! Jeg har ikke engang, jeg har ikke engang stået snuden derned endnu. Hvad fanden foregår der? I lige... øh, øh, øh. Føj, for helvede da! Den lugter som... åh, det lugter som gammel mælk, der ligger i hudfolden på en varm baby. Hvad fanden er det? Hvad fanden? Øh! <tryk> ja, den stinker! Det lugter som en gammel pik, jo, der er rødnet op i en eller anden sur skede. Hvad fanden får den? Jeg lige... Øh! Nej, ja, det bliver aldrig så lækkert, det der. Det bliver aldrig så lækkert brød. Den stinker... Surt og gammel karklod, og som om nogen har gravet en lort ud af en bunke på et på Roskilde, for altså hvad fanden foregår der? Det vil ikke være rigtigt. Uh, yeah. Nej, hvor den lugter dårlig. Pow, her. Som en gammel, som en, ah, oh, som en gammel lige ad! Oh, fej. Pow, herre. Så tager man surdegn, og så, så blander man den i sin helt almindelige øh, dej, øh, bestående af mel, og vand og salt. Og så lader man den hæve, og så bager man mellem 52 grader, og det giver det lækreste brød med en piv-fræk skorpe. Prøv at sige dumt. Ej, hvor det lugter dårligt! Nej, ha! Det er ligesom, at er snuden ind i navlen på en tyk mand, der sveder. Fy for helvede, da! Al Velkommen til teambuilding her i Køge Golfklub. Tak, tak, tak. Tak, tak. tak. Jeg hedder Rasmus. Jeg er jeres golfinstruktør, og jeg kan forstå, at I er mellemleder fra underholdningsbranchen. Yes. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Okay. Jamen, det er jo dejligt. Uh, lad os bare komme i gang. Har I spillet golf før? Aldrig. Nee, Nej, det, er det ikke. Overhovedet ikke. Aldrig. Okay. Uh, jamen, det, altså det første, man ligesom skal vide, når man skal spille golf, det er, hvordan man svinger køllen. <laughs> Ja. Ja. ja, okay. Yes, det er meget sjovt, at jeg godt gøre. men altså, man tager fat om Ja. Yes. Godt. Så er det heller ikke sjovere. Man tager fat om kølen. Så, yes. Man kølen, og så gælder det ellers altså om bare ligesom at få den her bold her pud i hullet. Nej, så nu nu misforståde de bare med Willie. ikke og altså, det er ikke det sjovt det her. Det er, kølen. Det, er kølen. Det, er kølen. det er ikke kølen, der skal i hullet. Det er den lille, den lille hvide der, der skal i hullet. Det er sådan det, den koldt jeg. Jeg har er blevet et hot samtaleemne igen. Blandt andet fordi flere og flere relativt solide videoer og øjenvidenberetninger er begyndt at dukke op. Men det er ikke alle, der er overvist om, at der findes små grønne mænd ude i universet. En af skeptikerne har vi med på en telefon, og det er dig, Jarl Rukula. Velkommen til. Tak skal du have. Du tror ikke, at der findes andet liv i rummet end os. Nej. Næste en det gør jeg. ikke. Hvorfor det? Øh, altså men det er jo fordi øh, det er der er jo absolut ikke noget som helst, der tyder på overhovedet. Altså der er jo mere og mere der tyder på det kan man sige. Ah ja ja altså hvis man tror på den slags ikke men, men hvis der nu var andre også derude ikke? hvorfor har vi så ikke hørt fra dem endnu Hva? Det kan jo være at de ikke gider at snakke med os. Nej det tror jeg. Ikke. Men hvad så med de her videoer ikke. Der florerer på nettet som jo rigtig mange der har set det nu var jo nogle amerikanske jægerpiloter, simpelthen støder på et fartøj der flyver markant hurtigere end dem selv. Hvad er det så? Jamen, det ikke noget om. Det, det ved jeg da ikke. Jamen altså, er det russerne, eller hvad, hvad tror du? M måske. Altså hvis, altså, hvis man tror på den slags, selvfølgelig. Man tror på hvad? Russerne. Hvis man tror på russerne? Ja, altså, der findes jo ikke noget bevis for, at russerne som sådan findes, vel? Øh, hvad? Ja, altså, har du nogensinde tænkt på, om Rusland findes i virkeligheden? Du kan jo ikke bevise det, jo. Det kunne lige så godt være noget, de billeder os ind allesammen. Hvem? Ja, nogen. Altså, jeg, jeg har jo ikke på den i hvert fald, lige helt sikker. Og okay, jeg skal bare... Vi tager lige det med rumvidserne bagefter. Tror du ikke på, at Rusland findes? Altså, jeg skal da se nogle beviser i hvert fald. Det vil jeg da sige, før jeg, før jeg siger ja til det. du skal da bare tage til Rusland? Ja, ja. Ja, ja, men hvordan, hvordan ved jeg så bare, at, at jeg ikke bare er blevet flået i cirkler i nogle timer, når vi så lander, så er det hele bare et stort skuespil for at få mig til at tro, at Rusland findes? Øh... Uh, uh, okay, glem det. Uh, men hvis det så ikke er russerne, fordi de ikke findes, hvad kan det så være på de videoer, som vi ikke kan forklare, som flyver hurtigere end jægerpiloter? Hvad kunne det være? Fugle? Ja, altså det kan det jo godt, altså hvis man tror på den slags, selvfølgelig. Tror på fugle? Ja. Du tror ikke på fugle? Altså jeg har aldrig set en fugl i hvert fald. Okay, du har aldrig set en fugl? Nej, altså jeg har set en ged engang og jeg har set en hund, men jeg har aldrig set en fugl. Øh, Jarl, er, er, er, sidder du bare meget derhjemme, eller hvad? Altså hvor, hvor skulle jeg ellers sidde end derhjemme? Altså jeg tænker mig, kommer du, kommer du nok ud sådan, kommer du ud blandt mennesker og får snakket med dem og sådan noget? Ah, okay, okay, du tror på den slags, okay, du, ja ja, okay, nu forstår jeg det så. Hvad tror jeg på? andre mennesker. Selvfølgelig tror jeg på andre mennesker, Jarl. Hvad snakker du om? Jeg har bare aldrig mødt andre mennesker, vil jeg sige. Hvordan kan man vide at andre mennesker ikke bare er stemmer ind i mit hoved, der har klædt sig ud? Måske. Okay, så du hører stemmer eller hvad? Ja, men jeg, jeg kan kun høre dem når mine fingre lyser. Når dine fingre lyser? Ja, jeg har sådan nogle lange fingre på de fire arme der sidder om på ryggen, og når de lyser, så hører jeg stemmer. Jeg kan også teleportere mig. Godt, Jarl. Jeg tænker at at du kan søge noget professionelt hjælp her efter. Du skal vel ikke ringe til radioprogrammer eller til mig nogensinde igen. Du skal ringe til læge. Ja, ja, hvis man tror på den slags, ikke? Det skal løbes væk. Du lytter til Nattevagten. arbejder med telemarketing og det vigtigste når man arbejder med telemarketing det er at man først og fremmest ved hvad er tele og nu skal jeg markedsføre det for jer tele hvis man har noget tele ikke, så kan man bruge det til for eksempel at man kan klistre billeder op med det eller man kan man kan lappe sin sko med det eller man kan hvis man har noget der skiller så kan man bruge bare tele i man skal bare have tele du kan bruge det til at man købe det købe det i telemarketing shop. Yeah honke! Gå på opdagelse i alle DR's og radioprogrammer i appen DR lyd.